Kap 10 Senre tog Aaron søner Nab og Abihu oppvertrt sitt fyrfat och kommer dem og hade il i dem og la økkelse på den. O de begynte inte å framär du lov for Jehovas ansikt, nå han ik had foreskskrivet dem. Da gi en lut fram för Jehova och fortarte dem, slik at de døde fram for Jehova. Da sa Moses til Aaron:Detter var Jehova har talt og sagt. La mig bli heigt plant dem som er mig nær og la meg bli herliggjort for alt folkets ansikt.» Og Aron forholdt sig taus. Så kalte Moses på Mishael og Elsafan, safan av Usiel, Arons onkel, og sa till dem, «Kom hit, bær deres brødre bort fra stedet foran det hellige sted og ut av leiren.» Da kom de fram og bar dem i deres kjortler ut av leiren, slik som Moses hade sagt. Deretter sa Moses til Aron og til Eliasar og Itamar, hans andre sønner. La ikke deres hodehår være ustelt, og dere skal ikke flære deres klær, for at dere ikke skal dø, og for at han ikke skal bli harm på hele forsamlingen. Men deres brødre av hele Israels hus kommer til å gråte over den ild som Jehova har latt brenne. Og dere skal ikke gå bort fra inngangen til møteteltet, for at dere ikke skal dø, ettersom Jehovas salvingsolje er på dere. Så handlet de i samsvar med Moses ord. Og Jehova begynte å tale til Aron, i det han sa. Drikk ikke vin eller rustrikk, hverken du eller dine sønner med dig, når dere går in i møteteltet, for at dere ikke skal dø. Det er en forskrift til uavgrenset tid for generasjon etter generasjon, både for å lage et skille mellom det som er hellig og det som ikke er hellig, og mellom det urene og det rene, og for å lære Israels sønner alle de forordninger som Jehova har talt til dem om ved Moses. Så talte Moses til Aaron og til Eliasar og Itamar, de av hans sønner som var igjen. «Ta det kornoffere som ble igjen av Jehovas illoffere, og spis det usyret nær altere, for det er nå høyhellig. Og dere skal spise det på et hellig sted, ettersom det er din fastsatte del og dine sønners fastsatte del av Jehovas illoffere. For det har jeg fått befaling om. Og dere skal spise svingofferbrystet og den hellige andelens lårstykke på et rent sted, du og dine sønner og dine døttere med deg, ettersom de er blitt gitt som din fastsatte del.» og dine sønners fastsatte del av Israels sønners fellesskapsoffre. De skal bære fram den hellige andelens lårstykke og svingofferbryste sammen med illoffrene av fettstykkene, for å svinge svingoffere fram og tilbake fremfor Jehova. Og det skal til uavgrenset tid tjene som en fastsatt del for deg og dine sønner med deg, slik som Jehova har befalt. Og Moses lette grundig etter syndofferbukken, og se, den var blitt brent opp. Da ble han harm på Eliasar og Itamar, de av Arons sønner som var igjen, og sa, «Hvorfor har dere ikke spist syndoffere på det sted som er hellig, ettersom det er noe høyhellig, og han har gitt det til dere for at dere skal svare for forsamlingens misgjerning og gjøre soning for dem framfor Jehova? Se, detts blod er ikke blitt brakt in til det hellige sted innenfor. Dere skulle jo ha spist det på det hellige sted, slik som jeg har fått befaling om.» Da sa Aron til Moses, «Se,» I dag har de frambåret sitt syndoffer og sitt brennoffer for Jehovas ansikt, og samtidig begynte slike ting som dette å ramme meg, og hadde jeg spist syndoffer i dag, ville det da ha vært tilfredsstillende i Jehovas øyne. Da Moses hørte dette, var det tilfredsstillende i hans øyne.